یا ایتو اللذین آمنوا لانتقولو را عینا نزید اما قبل سر ربت واضح دین مخک اللہ مومنانو تمد ایمان ما کاو ہے اور بیدی تو مختلف گروفونا بیان کاو دے مختلف خباستونا بیان دے دی زیکم نزید یاو بل خباست اللہ بیانی جدین بتمد ایمان سو گئے دی خوستاسو در پیغمبر عجب امن پیج نو دایو ودیان چې بده پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس کرا نو دیبه لفظ استعماله وره ائنه وره ائنه په مختلفو معانی راځي رائنه په معنا د انتظار او مرادې او نو دا لفظ په مسلمانانو چې استعمالو دي د پره استعمال وره ائنه موږ د انتظار او کې زموږه آیاتو کا او رعینا بمانا در عید ساته لکا مجلس تا سڑی راشد اغنیس خبر دلی خبر دیر شوی نو اغوی زمان په رعید ساته یعنی ماته تا دا خبر دوباره او کذب و مکابانینام زمان زمانه خبر الالا نو بار حل رعید ساته بتا یا ما تا کا یا زمان رعید ساته امانی چکم خبرتلی دا آغامات او کار مصحابا با دیمان آبان او ده زالیمانو بدایس چل کونچی لغن تاکی بای یا پاکی پیدا کلا لئیم بیل سینتیم لئی بای او جب بای کگا کلا رائینا نو رائی بیادا شپن کی ای زمون ده بیزو سراؤن کیا او ده بای اوکوپانو بای امبر لی صلاح دو سلام تاکوی اکی شپن کیا بیادا بی بی بای کولی ای زمون شپن کیا ده بیزو سراؤن کیا ای او بید نو پا رعینا دو رعونت نرے او رعونت کمکل تغیلی کی نو رعینا مطلب دیب دو رعونت پا معنی آغستو ایک کمک لزمونگا پمونک کمکل انسانا ناوذ باللہ من ذالک نو یاد دیلو پس نبی آغستو نو دابی دیبو ایکولا او دیب پا عبرانا کم دیب مانا سینو نو دیب دخبل جبی والا معنی آغستا, آغستا او یا کته مراعات نشینو په معنا د مساوات راشینه که زمون غیاثه تاسو ته هم بستاره ایا تاسو نو دنده د بیا که همبر سرزان برابر و ته زمون غیاثه تاسو ته هم بستاره ایا تاسو د مراعات نو یو بل غیاثه ته تلته ییږي بده یو کونه بایده اختلاف بی معنا اوستا یا بده رعونت په معنا به راست کما کتب او یا بده مراعات په راست ته حلانکه شریعت حکم ده الله تعالی او د رسول کا دعاء عبادت کوم پیغمبر او د عامه خلکو مرتبه فرق ته دا داسي بنکای پیغمبر سره مساوات نکړ ندی به د تقدر او بدره مانو ترته اشاره کولا پیغمبر صلی الله علیه و سلام ته د کمانه منسوب الله او علیم بزات صدور د الله کوی نعللہ دللقز نمن او بیا ای یالذین امنوا ای ایمان دارو لا تقولوا دا رعینا تاسو کلمه رعینا مو ائے بلک وقولوا تاسو انظرنا مونته انتظار وکا مونته دا الفاظ وای او دک مخت لفظ چې په دې کې وکسم معنی ما وې او غلط معنی وای او دا لفظ چې دې د ټوله معنی سیدی تاسو انظرنا دا الفاظ ځکه په دې کې دا حالت معنی ااو دا نشته او جنشټه اماګ کې لپس دوه معنی واله په دې وجه د ماو دي بیان کی اوده کرانګي احکام القران کې وو بکر جساس مولانا مرتشیفی رحمت الله خپل تفاصیل کې جله ولا ماو کې لري چې داسې الفاظ د استعمالل چې هغه یو په کې غلطه یو په کې دانی دې استعمال او محاظر ته غلط په حملې ته نه غلطه معنا اخلي ان داسې کسمال پازونه ځان او دا يهوود ترې کوي واه نه د يهوود سره د مشابهت نه په دي کې ځیننه نه پراله چي سره د مشابهت نه کوي تا په خپل او کې شاکو ګفتار کې شاکو کردار که شو کنه ستاسو ته کې شو نو د يهوود د مشابهت نه پراله ځکه دا لفظ په بغي استعماله مسلمانانو دا لفظ مې استعماله د دې آيات کولما او دکم لیکني چې ما کوم نمونه واصل دي تفسیر یعنو رو علماء در کلی کل کری چو دیهود اسلام و شابہت اغانه بے پک حرمانه ولیلکاکرین آزابن علیم بیدو دی پیغمبر نمنیم نمنیم نمی چینی منو نکافران و کافران نپر آزابن علیم در ناک آزابن اورا قرآن جیبا پا لاغت والا کتاب دیکھا دی پا پت پت رامی توب کاؤ اگرام زیادہ دی پت پت رامی یعنی چی دی پیغمبر علی السلام نبو نو قران وی عذاب علی دا څه عذاب او تعلیم د نن د نبا دردې پټ پټ عذاب دردن ورا عذاب دی هم پټ پټ را میته کو نو بلغه په کتاب ته موافق عذاب ذکر چې دې عذاب هم علی ما عذاب دی په درنی شر پسند کوم دی پیغمبر اسلام باندې بچو د اسلام لوکو السلام علیکم السلام باندې مرته یعنی تاج عمر کی پتا دې مرګ پیغمبر اسلام سره خپل بيو ناله وته پیغمبر اسلام ته دتاسو په امر سلام ته یو ټاپ تاونه وې د ما او ته سوي ما او دی چې وعليكم پتا سو باندې دی سوال کینو جواب کیایي به ته پتا دې مرګ په امر سلام دې پتا دی المذکور کو سوال کلمات په جواب ما ته لغه وې چې تاسو د خپل مرګ په پتا سو دې مرګ راشه شرپسند کوم درې د مشابهت نزد کنا فراغه ما يا رب الذين كفروا من اهل الكتاب وللمشکین نحو خي آگسان چکم کاترانی دا احلی کتاب و نو نو مشرکین سن خوخی ایو نزل آلیکم من خیر دا چی نازل کشی دا چی نازل کشی بتا سبانده من خیرین لیسه خیر دی جانب درم دا خیر نمورات حدایت و نبوت دا دی نین خوخی چی بتا سبانده ولی نازلش نی مشرکان خوخی نی احلی کتاب خوخی دی مزاج داره چی مسلمانان تا حدایت و نبوت تولی ملوش نو خیر و نبوت انبوت رحمت ام بیکیا ایک سمون رحمت ربک بلزق رحمت تو تعالیش انبوت امت لپاره رحمت په دی باندې جنت اور سی د نبوت د امت لپاره به خیر د دنیا دا اخرت خیر دي چې نه جوه ترشی سې لاره وته نورته الله خیر وی ها دا د الله دی جانب نه خیر زکر نبوت ورکون کې څوک دی الله تعالی به غضب چا بلاسک نه شو چې پیغمبر اسلام اويبه پیغمبر اسلام خاتم النبین خاتم اس ٹیم کلی کی فرمایا خود کہ استم والی پیغمبر کا جنن تم تخدا فرمایا من خیر من رب دینہ خو حی نازل کئ بتا سو بنا و نبوت و چار جانب میرے رب کو نبوت شو ورکی اللہ ورکی دا نبی علیہ السلام نور کئ اور پیغمبر ور تو پری کر کا جانا خبر اغم خلا شو نبوت ور کو ان کے اللہ نے ما یوت الذین من اهل الكتاب نخو حیا چکه پرانی کده لیکتابونه دې کده مشد کېد نه دا چې نازل پېشي بتا سره خير نبوت مر ربكم بجانب درب تاسو والله يختصوا برحمتهم منش دا مختار والد الله غني مختار الله تالا مختار دا مالک الملک ته چا د چوغړي خاصکي اغي برحمتي په نبوت پر سرا من اعچو بشاوچو وري عربه وره دې لن نبوت ورک ماکه بني اسرائيل له ورکړو دیر زمانه ای که نبیان را لو اخیری پیغمبر پارا بو گیرا اصطور بارا اللہ و خدا یختصو برحمتیم ایشا و رحمت سرخاص کئی آغا سب چالا چووالی واللہ حضن فضل العظیم اللہ خاوندنوی میرا باناید نا ننسخ من آیت او ننسخ ناعت بخیر منها او مثلی دا دذی یخودیانو دا مسلاو دی وہی چیر دا خیر دی الوهی خیر کل هو وی خیر دی او خیر لا انسخ خیر نه منسوخ کی انسخ بن راځي نو په تورات لا انسخ تورات هم نه منسوخ دی وی تورات منسوخ نه تورات باندې عمل جاری دی موسی علی السلام نبوت منسوخ نه دی موسی علی السلام نبوت هغه برقرار د بل نبی ته ضرورت نشته بل نبی نه دی دی نسخ نه کی نسخ دی په اولې چې الله <سؤال> تعالی یو حکم نسخ لغت کې هغه ای zalim ترې د پمانه د نقل کې راضی او پمانه شریعت کې نسخ دي ته وایي چې الله تعالی یو حکم بیغاوت څه زمانه د پر را لګي بیا الله تعالی قبل آیات کې دا خبر بیان کی چې دغه حکم تر دغه زمانه پوره اوس دغه حکم را نه کې نسخ ولګي لکه اوجی وی الاول یا بی بیس دروجی بیا قرامیش تی اول مسلمانانو د پرد لەسوکاسانو نه ولې کافر نه په نو او دي په ګونګاوي ګناي کبیره و حدیث کې راځي پیغمبر علي السلام او هيڅو نظر ساته پې کېاو ته کافر نه تخديد کوم نو لاول د لسوکاسانو شته تخته بیا الله دا حکم منسوخ کړ لسما سفارکې براشي چې د دوه کسانو مقابله کې د یو مسلمانان ټیم کې وديبه دي تخته د شراب مبارک حکم تدريجاً منسوخ شي شراب تدريجاً منسوخ شي نو نس حدیث چې بیان د مدد د حکم شرعي الله تعالی کبه دل لسه الله تعالی پی آیات را خبر بیان کی چې د حق آیات کی کوم حکم دا تر تکټه مپوري د د مصر دین یوه انکار ویژه به خبره امه موسی علیه السلام دغه منسوخ شو ته امر له سنام تورات منسوخ شو قران را, را. یا خدای کی تورات باندې زړه راځي هغه منسوخ پر زی دی وجنه ای نسخ نه منقاه ای بالله من ذلک اگه اعتراض دا کوي وله کي دا يو ونت وي ګور دا پیغمبر او صحابه ته حکم کې درې لوشي ني سه بیا سه واخباد ني مياشي ني مخکې وي دوه مونږ نه دي سره ما خم بي پيته مونږ نه کسان دا باندې د دوه کسان نسخه اغي نيشته خدای دا اغي مکتوب دا اغي مکتوب دلې مثال بلا تشبيه خبر کوم لکه ما څلته مثال د چې سرځي د باغراشي په وایو ته باندې کې مثلا ميدار کمزوري ده کمزوري ده وایي سرځي بعد دا مریض دانش ویلی چې دا ډاکټر جاي دی دا که ډاکټر کوی چې دا د وایي دی په بیا نو یا د 10 سال 10 ملا تشوی چې لکه ماشومي نوري شان کا په وایو جوړي چې بیا له سو کوم کله په هیڅ په یو ډول لیکه په جوړ کې څنګه ولې ولا ولا ولا دې چې څنګه دې خراب ذکر انګ الله حکیم دی انسانانو ته قبولې چې دا حکم دی له سورہ پوری په کار دی هغه رزور ولې نه هغه بیا منسوخ کړ او ذورہ په کار دی به هغه واستې دا الله تعالی په د دې بیان دی دا چې الله دا په تنازع حکم صحیح دی کنه چې کې کو نبي بدل کنا الله تپته چې دا ختم دوره پوری چليږي انسانان تپته او انسانان هیڅ نه دا ترکامت قیامت پوری الله تپته او چې دا به پوری ساتم هغه پوری ساته څنګه ډاکټر یو نو سفسره دې کولی شي به بل کومولیک به بل کومول نو دا عينه حکمت سفسره حکمت ته له اوله پیوږل پینځه جوګرافيو کې پره یوګنی میا چې جوړ کړي دبرحال يهود عین سخت بدینه من چې بیا دغه کتاب منسوخ کړی تورات منسوخ کړی دای وي نسخه نشته ورایي که ما کلتو ها عبادت د الله جهنده ول الله په نوجه دا حکم نه دا بل موږ توید عین حکمت ته الله تعالی حکم سر زده پرولې ګو د هغه زده پر دغه مناسبه لکه سنجیتاس دما مثال لر کبیله تشویق ندی کې الله تک بیان کې د يهودو بادرت کې هم من ايات م کو یو آیات لره او منسی هاینه یو آیات لره چې تا نه ییل کو نئ ته او منسی هایه یا ییل یا خود اغینا پا کی سیوا اغینا پا سواب کی سیوا او بخیر مطلب یا دا اغینا آسان مخ کی گرام حکمو دلسو کارتران نبنی تختیری اوس آسان را اوس شو آسان شو یا مخ کی سواب کمو برود دری روجیوی ایلو بیزوالا اغار روجیوی با دی نیسی لی میاشتی او اوس شوی پورا سوابی سیوا شو پورا دی میاشتی او مثل حیاب دی پر مثل برابر نلاو ان ابي خير من همون بده اغینه بهتر حکم راول په اعتبار دا ثواب به سيوي تکي مياش روجي شي ثواب به سيواشه یا بده اغینه آسان دک مخکي دلسو کا پرمو تخته دي دو کا پرمو نبه تخته نه کي آسان شو او مثلي حيات دي بشي په دې مثلي حالت از منيش کا لذي چې دې فوټو څخه پيدا نشو چې مخکي کم ثواب وو سيارسه بیا ثواب دي آیا څنګه ګرانو کا آسان او خوش بیا هغه سره ګرانو واسانو بدلول داش کال فرازہ ها په د دې نه آسان جواب ورکره چې الله تعالی د بندګانو غوړي چې دې زماده حکم مڼي وکړو نه مڼي نو بعد دې ټیم کې الله لازم کړی چې حکم راوسته داغه ثواب هم پکره او به وی د دې حکم عمل نکوي به بل حکم را لګی له له هم داغه هم را سواب هم ثواب دې داغه مخکې چې کوم مشکلت به بل حکم را لګی له نو پدې کې ګټه سره پدې کې ګټه دار چي الله تعالی امتحان کوي آیا دې زما دا خبره مني اوګه زما خبره نه مته پاتې شو نسنه بيانس ته باندې د دې کې دا سم شي ویني نس چي پیغمبر اسلام وصلي الله تعالی شورت راغله د الفاظو معنی وو تفسیر خازن د علامه باغوي په حواله باندې بلا سند یو حديث سره نقل کړی چي صحابه پیغمبر اسلام درا لېره بيګا سکوت الله مو په کې صرف بسم الله راټايا دونو ټول را نیو پیغمبر اسلام په تو پر مځه منسوخ شویلې اصل شی منسوخ شویلې الله تعالی بعضې سورتونه ډېر خود هغه الفاظ الله د مسلمانانو د پیغمبر دیو معنی کې را مو باید دې نسخ ادا اسلام بعض ټیم کې نسخ ادا شي شویلات چې الفاظ الله منسوخ کړي د حکم اشتاک لگا یو آیات ته وال وشیخ پر جوه وانا من الله واذكر السرع واذكر حدا ذکلا zina او گنه حکم الله وي دا مکه ایتو قران کې اغه پکانو باندې لیسن دا الفاظ الله منذكر دي پورا قران کې مشته شيخ هو شيخ هو د قران کې او حکم ام اكثر چې واذكر سره اخدا اغه zina او گنه اغه بره څنګه سره کولیش حکم اشتا والپاست دي په چه الفاظ اشتف حکم الله تعالی سره ختم کړل دي الفاظ قران او حکم نشته لکه سوره الکافرون چې کوم مضمون دی لکم دینکم الیه دین تاسو خپل کار کوي کا خپل کار کوي اوس تیته کیږي خپل کار نشته یا به ټکس منه یې جزیاو ورکا یا به چې اسلام وروه یا به مسلمانانه ولاندې ولات سره وخت روه نه داس نور آیاتونه دي چې دغه الفاظ اوشته دا پا دا دا و پا یا د وصیت په باب کې مخکې وصیت د دې تفصيلي وصیت دو میراث په باب کې سایه جنۍ د دې مسطره کې مکتوب یا الله منسوخ نو به هر هغه نصخه بدرې یا لفظ او حکم دواله ته دی یا لفظ د له معناشته یا داسې شیوه چې دا ټول نسخه باندې الله تعالی کاذره الله وو فرمای علم تعلم دا جاهلان چې الله تعالی به نشمات اشكال کوي دی ته پټ نشتا ان الله علی کل شیء قدیر الله تعالی ته اختیار دی ته نس هکای ک معنا منظور کای الله تعالی په دې باندې قادر او بیا تعلم ان الله لهوملکس سماوات و له کا کا پټانشتا اوله وتهم اسلام کا خوفه و خدامون غتش تو یوهودیانو ته ټول مخاطبین ته چې علم تا ان الله فإن هذه المحاطبات التي تجعلها الله بشكل مكة ورسمانه لديه وما لكم نشتي أستاذ دفعا من دون الله ما سبعنا من وليم سوب دوست ولا نصير أو نصر مردد وعرصة الله تعالى كتابة الله تعالى من نصح اختيار أغم الله تعالى هل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل زبزدہ مازم پنشو دعوی سباو اید آیا یا ایوہ اللذین آمنو اے آکسانو چتا سیمان لڑے تقولو تا سموائے او کدھے یا ایوہ اللذین حاصل احسان من یا ایوہ اللذین آمنو ایمان دارو لا تقولو تا سموائے رائنا کلمہ درائنا او کدھا برجیحت کلمان ہے والا کلمان ہے دیتے غلط مطلب بگو او يتظون زرنا كلمه انزورنا و ايچو ګر منت انتظار کومتا و او دا كلمه و اسمعو او تاسو وره يني قبولك قبول کیا حکم چ تاسو ته حکم شي و اسمعو مطلب زمانه کوم قبول کي الګو زماره خبر اوره لورګنو مطلب دای خبره قبول وسنا او کو وی کہتا جو حکم لرا و وی راقب لکی ول کافرین او د پرت کافرانو عذاب الیم عذاب دردناک ته ما یو الذین کفروا من اهل الكتاب نخو خیا کسان کفروا چکو بریکړه من اهل الكتاب نه اهل الكتابنا وللمشرکین او مشرکان دا خو خیه ينزل دا چې نازل پېشي من خیر انس خیرو مردتکم د جانب طرف تاسو خیر دغه والله والله تعالی چې دې نه په خی کنه ځکه اختیار د جدي اختیار د الله دی والله والله تعالی چې یختص خاص کوي رحمدی په رحمتونو برحمت بہت قلصرا بناسو کې شاو والله والله تعالی چې ذوالفضل خوند مهربانه دی العظیم دی لوی مهربانه ما نن من آیه دی یو آیت نه حکم ختم کویا لفظ حکم ذواله ختم کویا صرف حکم صرف ختم او ننسحایا یو پردی لرا لفظ او مانا دواری اکویا یو پکیر کو نا اتین ام برادلو کو بے خیر منحا پاڈیر بہتر ددینا پا سواب کیا پیت باردہ سانتیا اومتیا یا پا مسل ددی پا سواب کی او پا سانتیا کی تدی پشنبل پئی علم تعالم <سؤال> آیتات پتنشتا یعنی تا تحبت دا مخاطبین و تاوین تاست پتنشتا چه اناللہ بیشک انلہ تنالا کل شن قدیر پاری و شیبان قدرت لرون کده علم تعالم آیتات پتنشتا یعنی تا مخاطب انللہ چه بیشک انلہ تنالا لہود دد بارا ملک السماواتی باچات دا اسمانون و دزمکو دے نباد شهد دا غدر تنسح قادر دیاو قداکار کوئی دا غلطی خبرینا ناری گئی دوستاو سوک مددگار او دوست با بیانی قواما لکم نبا استاذ پارا من دون اللہ دا عیجز دا مخلوق بیانی قواما لکم نبا پارا من دون ما سوادان لا تلانا موالین سوک دوستوں و لا نصیر ان او سمدن او نسوک مدد کون